Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, ja sigui des de la forma tradicional, el 107.8 de la FM o a través de radiopalafrugell.cat i a continuació posarem la mirada en una de la segona de les conferències que des de l'àrea de medi Ambient han organitzat al voltant de la meteorologia i el canvi climàtic. En aquesta ocasió, aquest dijous a dos quarts de vuit al Museu del Sur tindrà la presència del doctor Josep Calbó, professor del Departament de Física de la Universitat de Girona i que tenim en línia Bon dia, Josep. Bon dia. Doncs eh, aquesta conferència serà la segona d'aquestes jornades de meteorologia i canvi climàtic. En aquest cas està enfocada en saber no, què és el canvi climàtic. M'agradaria començar per aquí, Josep, que et sembla, eh, si expliquem, una petita pinzellada que és important no? eh, doncs, eh, poder començar per l'inici i intentar explicar què és el canvi climàtic, perquè d'això se'n parla molt, però poder hi ha molta gent que no ho acaba de tenir clar, no? Exactament, sí, és el que penso. Quan em van contactar des d'aquí, de, des, des de Palafrugell, doncs per, per fer aquest cicle, per participar en aquest cicle, els vaig proposar això, no? que, que una conferència, diguéssim, introductoria per a d'aixís, perquè, exactament, se'n parla molt, eh, tothom parla, tothom s'enprou la boca de canvi climàtic, emergència climàtica, però a vegades potser sense saber el detall, diguéssim, científic del que és, no? La meva idea és explicar-ho amb, amb rigor, també sigui eh, comprensible per tothom, no? Però crec que és important que la gent sàpiga de què estem parlant i a vegades no el confonguem diguéssim canvi en climàtic amb contaminació, amb plàstics, amb moltes coses que també tenen una connexió però que són fenòmens, diguéssim, físicament diferents. Uh -huh. Al final tot està una miqueta connectat, com tu deies i per tant, doncs, tot pot comportar que agreuja aquest canvi climàtic comencem per aquí i sense explicar-ho tot, com deiem abans d'entrar en línia doncs, per on anir ja, Josep, quines seran les teves línies bàsiques? Mira, línia bàsica de la xerrada serà explicar, eh, donar, intentar fer entendre com es comporta el sistema climàtic, no? La Terra eh, té un clima, de fet té uns climes, però, no? perquè el clima és un segons el territori, segons el lloc, però un conjunt, mirant-ho en por mig, en general, la Terra globalment, podem parlar que té un clima, no? I aquest clima es pot descriure de manera molt simple, molt simple, molt simple per la temperatura mitjana. Llavors es parla molt de la temperatura mitjana de la Terra com a característica climàtica. I el que ens hem de preguntar és per què, eh? per què la Terra té la temperatura mitjana que té, eh? per què actualment la temperatura mitjana de la Terra en global és uns graus centígrads, i no són 20 sota 0 o no són 50, no? això té uns, té uns, uns factors no?, que ho condicionen, uh -huh. aquests factors són relativament senzills té a veure amb, la, amb, el, amb el sol que és l'estrella que ens il·lumina els d'una energia, que a veure l'atmosfera amb la composició de l'atmosfera, amb alguna qüestió més, i intentaré posar, diguéssim no?, marcar molt aquests elements i explicar el, el que té més molt evident, però explicar una mica de rigor i en profunditat doncs, que lògicament un canvi climàtic, sigui l'actual, el, el contemporani, siguin els canvis climàtics que han esdevingut en el passat, perquè la Terra sempre ha tingut un variant, doncs es deu als canvis d'algun d'aquests factors, no? El clima depèn d'uns factors i el canvi dels factors provoca canvi dels canvis en el clima. Sí. Això és el que m'interès resumir, bueno, resumir, explicar amb el màxim rigor possible dintre d'aquesta conferència divulgativa, lògicament. Mm -hmm. Has explicat, ens has, has comentat que, que eh, hi ha hagut diversos canvis climàtics al llarg de la història de la Terra. Nosaltres al final no portem tant de temps, no? <ríe> sobre la Terra, per tant, eh, hi ha hagut altres canvis climàtics en el passat i això també és, és bo posar-ho de... De, de relleu. Correcte, correcte. O sigui, la, la qüestió és explicar, com més o menys ha sabut, no? doncs que, això, que el clima ha sigut variable, que de canvis clàtics hi ha hagut en el passat en el passat històric i prehistòric, diguéssim, geològic a escala geològica, a escala de centenars de milers d'anys, a escala de desenes de, de milers d'anys, hi ha hagut canvis, tots aquests canvis però, diguéssim, bueno, depenien o haurem deguts a algunes canvis de les condicions aquests factors que influeixen, lògicament, alguns coneguts, altres tan coneguts, però en tot cas, també, clar, i una part de la conferència serà dedicada a, bé, i doncs per què ens preocupa tant el canvi actual, no? I hem d'entendre que el canvi actual, el canvi climàtic actual, té característiques diferents, una molt important de les quals és que la principal alteració, diguéssim, que s'està produint és una alteració de l'atmosfera provocada per l'activitat humana, no? Hi ha, un, hi ha un ésser, hi ha una espècie sobre el planeta, que és l'Homo sapiens, que està pertorbant l'atmosfera d'una manera determinada, que està provocant un canvi molt més ràpid que els canvis històrics o prehistòrics, i que és un canvi que, a més a més, pot afectar perjudicialment a la pròpia espècie que està provocant aquest canvi, no? que és el que és, diguéssim, diguéssim singular d'aquesta situació actual, a diferència de les que, potser, van haver de venir doncs, fa milions d'anys, no? on no hi havia humans, o els canvis eren, diguéssim, naturals, i, en tot cas, van provocar també canvis en ecosistemes, però, clar, els humans no hi eren allà per preocupar-nos de la nostra mateixa supervivència, diguéssim. Mm -hmm. I, al final, també... Bé, no sé en quin punt ens trobem, però també som nosaltres, no? els, som els responsables d'aquesta alteració i també doncs, som els responsables de poder intentar, doncs, no sé si aturar, no sé si som a temps, però sí d'intentar-ho retardar el màxim possible. Exactament, que som els responsables, és el, que, és el que està clar i és el que intentaré també això, posar de manifestar clarament, diguéssim, no? que aquest canvi climàtic contemporani té aquesta causa antròpica, que es diu, no? aquesta causa mana claríssimament uh -huh. i, que, i que, per altra banda, també serem bueno, molt, perjudic molt perjudicats com conjunt, eh? com a societat, com a, com a espècies, podrem sortir de molt perjudicats i, per tant, si fóssim tan sàpions com diem que som, no? tan intel·ligents com diem que som, hauríem d'entendre que hem de mirar, de, de posar-hi això que dius tu, no? fer, remei, eh, i si més no ser molt conscients de què això està passant i, per tant, eh, reconèixer-ho i, que diu, adaptar i hi no? diguéssim, doncs, eh, reconèixer que, que el clima d'aquí uns anys, bueno, que ja ara no és igual que el que, fa, el que hi havia fa 20 o 25 anys o 30, ni serà, ni serà tampoc igual el que vindrà d'aquí 20 o 25 anys, cosa que per a algunes planificacions i per algunes qüestions socials, econòmiques, etc té molta rellevància. Estem parlant avui a Ràdio Palafrugell d'aquesta doncs, segona conferència al voltant de la meteorologia i el canvi climàtic, aquestes jornades que han organitzat des de l'àrea de medi ambient. Aquesta, doncs, amb el doctor Josep Calbó, serà aquest dijous a dos quarts de vuit al Museu del Suro I amb en Josep doncs, també li voldria preguntar, no sé si tu ets la teoria, que el canvi climàtic comença quan els humans van passar de ser recolectors amb l'agricultura, o eh, això s'ha vist més accentuat, òbviament, en els darrers anys. Com, com, com, en, qui, en quin punt et, et situa't? Yeah. Bueno, clar, eh, sí, sí, bueno, això es podria fer una llarga discussió, no? Eh, diguéssim, clar, quan els humans comencen a expandir-se molt, per tant, en el moment de la revolució agrícola, diguéssim, no?, fa, bueno, fa 10 o 10 mil anys, o no? mm. de l'entorn dels 10 anys, doncs clar, és quan els humans comencen a modificar el seu entorn de manera molt considerable, però diguéssim l'impacte o diguéssim la, la causa principal del canvi climàtic eh, contemporani és deguda a la emissió de gasos amb efecte de diòxid de carboni, bàsicament, mm -hmm. que resulta bàsicament de la combustió de, de combustibles fòssils, de carbó, de petroli gas natural, de manera massiva, no? I aleshores, bueno, està clar que el petroli gas natural s'està cremant des de fa només desenes o posem cent anys, molt mm -hmm. d'ordre eh, el carbó, des de més enllà però en poesitats molt petites, per tant posar l'origen del canvi climàtic en aquell moment potser que exigirà, no? jo no dic que en aquell moment ja comença a haver-hi impactes ambientals en l'entorn, eh, efectivament, no? des que l'espècie humana està sobre la Terra ja modifica el seu entorn, però modificar la causa que provoca el canvi del clima eh, s'inicia amb la crema massiva de combustibles fòssils que podem posar-ho fa no sé, 150, 200 anys, amb la revolució industrial diguéssim, mm. més o menys mm? doncs eh, nosaltres volíem fer aquesta pinzellada un petit tastet per la gent que ens escolti per doncs, acabar-la d'animar per assistir en aquesta conferència no sé si per acabar, Josep, vols eh, doncs, donar un últim carmelet, alguna última píndola per a tota aquella gent que ens estigui escoltant Bé, només bueno, potser comentar que la part final de la xerrada també intentaré eh, comentar una miqueta sobre aquest terme nou que també és molt, és molt més modern, no? de l'emergència climàtica no? mm -hmm. Perquè perquè veníem parlant de canvi climàtic i perquè de sobte fa un any un any i mig, dos, comencem a parlar d'emergència climàtica, no? Quin, quin, quina connotació disfinal porta aquest terme i perquè l'utilitzem, eh? Potser intentaré també explicar aquesta, diguéssim, novetat entre cometes espero que tot, que, que sigui, bueno que, que us animi a venir la gent de Palafrugell i que, bueno, tant de bo jo intentaré fer-ho bé i que s'entengui el, el que vull jo explicar. Mm -hmm. Doncs esperem que sí, nosaltres doncs, portem aquest granet de sorra, intentant doncs, també difondre aquesta segona conferència per a la gent d'aquí doncs, de, de, de Palafrugil i també doncs, de la comarca que ens pugui escoltar. Recordeu dijous a dos quarts de vuit al Museu del Suro, que és el canvi climàtic, amb el doctor Josep Calbó en grill, professor del Departament de Física de la Universitat de Girona, que hem tingut el plaer doncs, de conversar. Moltes gràcies Josep i esperem que sigui un èxit. Gràcies a vosaltres per l'atenció i per la difusió.